111. Часу бракує. Френк повернувся зі щітками, совками, паяльною лампою, примусом, добрим старим відром та гумовими рукавичками. Ми натягли рукавички, щоб не торкатися руками льоду дев'ять. Френк поставив примус на ксилофон мони, а відро на примус. І ми заходилися збирати уламки льоду 9 з підлоги та скидали їх у те відро, і вони танули. Вони перетворювалися на добру стару чесну воду. Ми з Анджелою підмітали підлогу, малюк Ньют заглядав під меблі, перевіряючи, чи не залишилось там часточок льоду 9, який ми могли не помітити. А Френк ішов слідом за нами і очищував усе вогнем лампи. Бездумний спокій і двірників, що працюють пізно вночі, охопив нас. Ми очищали хоч один наш маленький куточок у світі, повному бруду. Тоді, несподівано для самого себе, я почав розпитувати Ньюта, Анджелу та Френка, так, ніби ми бесідували, Десь у Вітальні, про той вечір, коли помер старий Гонікер, та про собаку. Дитяча впевненість в тому, що прибравши кімнату, вони все виправлять, дозволила Гонікерам відверто розповісти все. Ось що я почув. У той фатальний день перед Різдвом Анджела поїхала до селища, щоб купити гірлянду для ялинки. А Ньюті з Френком пішли погуляти узбережжям. Узимку там було порожньо. Вони зустріли лише чорного лабрадора-ретривера. Собака поводилася доброзичливо, як і всі собаки цієї породи. Він пішов слідом за Френком і Ньютом додому. Фелікс Гонікар умер. Умер у своєму білому, плетеному кріслі обличчям до моря, доки його діти були відсутні. Весь той день старий дражнив дітей, натякаючи на літ дев'ять, показував його, пляшечку, на якій він намалював череп та скрещені кістки, і написав Небезпечно, літ дев'ять, берегти від вологи. Весь день старий наблюдав дітям насмішками. Давайте вирушіть місками, казав він весело. Поміркуйте трішки. Я казав вам, що точка плавлення в нього 114 та 4 десятих за Фаренгейтом, що він складається тільки з кисню та водню. Що ж це може бути? Подумайте трішки. Не бійтеся напружити ваші мізки. Вони це витримають. Він завжди казав нам напружити мізки, мовив Френк, пригадуючи старі часи. «Я ще з перестала напружувати мізки», – зізналась Анджела, спираючись на ручку щітки. Я навіть слухати його не могла, коли він починав балакати про науку. Тільки кивала та прикидалась, ніби напружусь. Але мої бідні мізки, коли йшлося про науку, ставали негнучкими, мов стара гумка для пояса. Було ясно, що перед тим, як старий опустився у плетене крісло і помер, він розважався на кухні, граючись із водою та льодом дев'ять. Очевидно, він перетворював воду на лід дев'ять, а потім знов на воду, бо зняв усі кастрюлі та миски з кухонних полиць і заповнив їх водою. Поряд лежав термометр, значить старий виміряв якусь температуру. Гін, мабуть, хотів лише недовго відпочити в кріслі, бо залишив у кухні повний безлад, у тому числі мисочку заповнену твердим льодом дев'ять. Гонікер безперечно збирався після короткої перерви розтопити його, щоб скоротити світовий запас цієї блакитно-білої речовини до того маленького уламка, який він тримав у пляшечці. Але, як учить нас Боконон, будь-хто може розпочати перерву, але ніхто не може передбачити, коли вона скінчиться.